اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تختی نمبر 15 د الف مد سبق د دی ربت دو ولاد زبر سره دک څنګه حرف و زبر اغرش نو هغه بمونګه د یولي مقدار راکا نو د شانچکم حرف سرا الف مدرش الف مد رج نو مده اړب هم د یو د زبر پشان د یولي مقدار راکا د ولار زبر پشان یو بل حرب همدا ششتا چغا هم پره کو دل سرا ویلیش اغه حرف الف بمدده الف بمددی توي چې الف په پله خالی وي او خي طرف ته غونډي هره باندې زبر راغلي وي الف بمدد اوم د ولاړ زبر په شان دی او د مقدار راکوم دوه خبرې د دې په جوړ کې دي با الف زبر د دې جوړ له او جوړ د دې با الف زبر دی د دې جوړ نه یو आवाज پیدا کیږي چې غي تويروان بعد دي روان دي روان دي بعدي جوړ روان دوان با الف زبر با هر تختي به بدره مرحله تقسيمي اوله مرحله مفردات حروف به بدر طریقو سروه ای اجرا مرکز ده کی لکه مثال اماما دا حرف مددا به لري مقدار را کا زک چه دا الفیمندل الف په پله خالد او خي حرب باندي زبر راغلي دا حرفیمنددا با ديوليم مقدار را کاغو زك جي دا الفیمندل زك جي دا الفیمندل الف په پله خالد او خي طرف ته حرب باندي زبر راغلي دي حرف ته ته په دري مرحله تقسيم اوله مرحله مو فردا دو روبه بندي ترکو سروي اوله طریق او صاحب کو جوړ دي شاگردان روان وي زبر جوړ کوم تا سره روان حمزه ولا زبر ا حمزه ولا زبر ا با الف زبر با دای ندوا هر په نه زبر یعنی ولا زبر یې پیراو دای سی او تاسو ته ده چدې ولر زبر په شانتي دی راکا تا الف زبر تا سا الف زبر فا جيم الف زبر جا يو نیمر دار کلاو موټه بندول بند موټه کلاو وا حل دانيوري مدان میم دار هه الف زبر ها غ الف زبر خا زبر طاسب سوی خ استاد وجورتی شگردان زبر طاسب سوی د دال علی زبر طاسب سوی ذ کو رو چلو کو صاحب بنغول روان دوانا کی شگردان جوڑ روان زبر همزه و دار زبر آ با علم زبر با تا علم زبر تا ثا علم زبر ثا جيم علم زبر جا حا علم زبر حا زبر شا صود الف زبر ص ضاد الف زبر ض طاء الف زبر طاء ظاء الف زبر ظاء عين الف زبر ع عين الف زبر غ زبر م ن ن ال زبر ن و ال زبر و ح ال زبر ح ی ال زبر ی دیمه مرحله مشکل حروف با پدری پیر کو سروال اوله استاد بجوړی شاگردان بروانوی استاد بجوړ شاگردان بروان زباجوركم تاسوب روان دقا دقا بو سرونه بود تا الیب زبر تا تا الیب زبر نو تاسوب السوئی تا تا الیب زبر تاسوب السوئی ثا تا. تراخی رو رو رو اچهو دیوم تریکاو ستا زباجور روان دوانک is about four ورعا so, uh... شغره د هر روان سلوشو ا ما م ق ص سلوشو ق ص سن سلوشو ق ص سن ش قا سلوشو ش قا قن روان پته ریته دل د رمتل کورسار د یونټیشن دران روان زبا نون کون تاسو روان حمزا زیر تاسو واي ام میم علی دو زبر من امامن ندی دا الف نوې لکی زکب دو زبر سواد علم زبر سواد سجور شروع سواد دو بسن بسو سن دره من تلقاء استاذ بجور روان دواناتي شگر دام جور روان دواناتي حمزة زرئي ميم علم زبر ما ايماء ق ب ز ر ق ص ا ل ز ب ر ص ت ص ص د شاگردان سره روانوی سر دا اجرا دا قطو حروبونا دا ولار حرکاتونا دو او دا رنگی دا جزم دا قیدی دا طولی بپکی باگی او دا علیف مدده اجرا کو ایما من د حرف مدده بادی ویلی میدار را که گو زکا چی دا علیف مدده دی زکا چی دا علیف مدده دی پاکو دا خالی دا وخی طرف زبر را دی من پدې دو زبر تنوین په اخر کې د نن ساکنه اورس پیدا کیږي ځکه چې دا دو زبر تنوین دی تنوین والا حرف منوان حرف وای دا ربنه په جوړ توای نه پر وان کې ځکه چې دالی فی تنوین دی قیصص نقاف بغټوای ځکه چې دا په وټو شکل وګښت دا سواط بغټوای ځکه چې دا په وټو شکل وګښت دا حرف هم د تبدیل میدار راکون ځکه چې دالی کی ماده ده علي پر پهل خالیجه په ترته غونډي زبر راغلی سن دا سواط با غټو ایزدی تا په ماټو غوګښت 15 ذ دوو بشتمین په خېر کې د نورو ساکینه پیدا کیږي چې دا دوو بشتمین د تليمواله حرطا ونون حرپوي شقوقین لاقوب با غټو ایزدی تا په ماټو غوګښت لا حرف متبدل میذار را کاو ځکه چې دا حرف من الف میمت ده عرب خالدې خو په ترته عریب اونډي حرف عین زبر را غلدي تیم دا پ با غټو ایزدی دا په ماټو غوګښت پدې دوه زیر تانین لپاره کي د نن څه کی زلې د دوه زیر تانین د تانین ولا حرف ته مون ون حرف وای ابوابا پدې بابان دیبا قل قلکی زګچې ده پینزو حروف و باندې دا پکه مون باندې چې قل قلکی اواز تنبیق یعنی پدې بابان دیبا اواز دا حرف مدبه د یولم دار راکعو زکجه دا الی په مدبه دلی په خالد خو تر تکون دی حرباین زبر راغلن پن په دی دو زبر په اخر کې د نو ساګین اواز پیدا کی زکجه دا دو زبر تنین تنوین ولا حرکت معنون حرف وای دا الی په پر په جوړ کی وای نو پروان کې زکجه دا الفی تنوینی دی لایال دا حرف مدبه د یولم دار راکعو زکجه دا الفی مدبه د الی په خالد دی زبر راغلن دی دوذ اور تانین باخیر کی دمن ساکن آواز پیدا کی ذی قدرتوں ذی اور تانین دے تانین والا تا حرف تمامون حرف اول زوجا جتین دا حرفی مرتبہ دیورے مضار راکا اور زک جالف مضدی جالف خالد و کوئی طرف با زبر راغل تین دی دوذ اور تانین باخیر کی دمن ساکن آواز پیدا کی ذی قدرتوں اغایین بغاټو یوزګدا په پټو روبشتا په دې رېمان دیبا سوال دواړه جاري زګا چی دا نه د پینځو نه د اتریو نه د لا دا ه اړې بحر په مدو دی مردار را کاوزلې دالیک مدد alim خالد خوې طرف ته کاونډي هر وای زبر راغله په دې دوه زبر تمن په اخر کې دنو ساکینه نواز پیدا کیږي دالون زبر تمن جو تر ننواله هرته موناون هرپوي دالېبان په جوړ کې وای نه کې زګې پجا جن دا هر منبه د ی مدار را کا ځکه چې دا عرفی مند د عب خالی زبر راغ دی جن به دو زبرطین پخ کې دون ساقی نواز پیداې ځکه چې دا دو دو برین دتنین والله حربته مووان حرفي د علیبان نه په جوړ کې ایو نهپوان کې ځکه چې دا علیفی تني دی میګ دا هر مندب د ی زګجېدارې په منځ ده د ابو خالدې خوې طرف ته ځوړې هرما هیڅ زبر راغله دي دې دوه زبر تنین په اخر کې دمن ساکنه واز پیدا کیږي ترڅو د دوه زبر تنین د تنوین ولا حرفا منون حرف سل صاليم دا صوت به غټوي چې دا په وړو غږشتا په دې سوء په لاله باندې وساوادو نه جاری وي ځکه چې دا شلو ګرګونه دي په کوم باندې سواد ځو جاری نه د پینځو نه دیونه د درېونه له حرف پیماندار سواد با غټو اېزګي دا په وډه وروسته احر په دا دې لې ملدار راکه او دې ځای کې ماده له خالي ده خو ترته ګاونډي هر باندې زبر راغله په دې دوه زیر تنین باخره کې دونو ساکنواز پیداکي چې دا دوه زیر تنین دې تنینو علي حرب ته موناون حرف واي زل زالم دې زل بلې لام باندې وساواتونه جاریږي دې ځای کې دغه په کوم باندې سوادونه جاری وي نه دې په د دې انقدر درې دا حرفی مده بده یونی مقدار را که گو زکا چه دا حالیفی مده دا او خی طرف تا گرونی حرفاین زبر را گلی زلزالن زل دا حرفی مده دی دو زبر تنین پا خیر کدنو ساکین واس پیدا کی زکا چه دا دو زبر تنین دی تنینو علا حرف تا منوان حرف وی دا حالیف بانا پجورد دو اینو پروان که زکا دا حالیفی تنینوی دی اشتا دا حرب منده علي منده دي علي خالد او خيتر په دو زبر تنین په اخر کې د مون ساکینه आवाज پیدا کیږي دا دو زبر تنین دي تامن والا حرب تامناون حرب واي طالبانو په جوړ کې وای نو تر وانتی زګر علي په تنین نه اشتاتن دا بې شیم باندې با سوال تر جاری ویژه زګر شروق غره نه په کوم باندې ننه په ان او نه د دریو نه تا اشتا دا هر بیمه د و د یلمی را راکاو د یلی د علی بیمه د یلی خریدار کونی هر وای زبر راغلی تهن بدی دو زبر تنی په اخر کې د نن ساکنه आवाज پیدا کی ته بل دا دو زبر د تنین علی ان حرف وای علی بن په جوړ کی وای نه پروان کی ذریداري بیت دا هر بیمه د رتوا با غټو هر به منت به دی مدار راګ داې في ترځ د علی منته د علیب خالي <سؤال> دپ ترته ګړ ح به راغلی په تنین پ ک داو ساې <سؤال> نواز <سؤال> پیدا دا کې زې دا تنین د تلیله هر ته منوان حرپ معشان دا هرر را کارو ځکه د داې في ریپ منته د ترته ګړي هر به راغلی دی تن بندې دوه زبرتن په اخر کې د نن ساکینه پیدا کیږي زګ چې دا دوه زبرتن د تنین وله حرف تا موناون حرف واي ناريبان په جوړ کې وای نو پروال کې ځگذاري کی تنین ناباتن تار بمتبدین مترا کاو ځگذاري پیو دې ماده ده ها ده الې ماده ده الې خارجه قیترو تا گاونډي حرفای زبر راغلې تن بری دوه زبرتن په اخر کې د نن ساکینه پیدا کیږي تپې دې دا ډور ځورته نن دې ته نه نو لا هرطرمونو ان هرپوي طالبانو په جوړ فی تنظیمې ہیں په دې طریقه باندې فی ماده تختې اوی یادو ان ان شاء الله پیر فی دبا حاصلش واخرنا ان الحمد